Credinemăntuitorul Hristos, cel ce-ți-ai întrupat și de cerul tău, de în grasuri de Capitolul 5. Predica de pe munte, fericirile, adevărata împlinirea a legii. Text. Văzând mulțimile, Iisus s-a suit în munte. Tălcuire. Învățându-ne pe noi ca nu la arătare să lucrăm, se suie în munte și ne arată că se cuvine să ne depărtăm din mijlocul tulburărilor când să vârșim lucrarea învățătorească. NOTĂ O veche tradiție spune că muntele pe care Mântuitorul a rostit fericile ar fi muntele numite astăzi Kurun Hatim, Coarnele Hatimului. Situat cam la 7 km spre nord-vest de orașul Tiberiada, nu departe de localitatea numită azi, Safet și de țărmul vestic al lacului Ginizaret. Muntele are o înălțime de 560 de metri deasupra lacului și domină împrejurimea. Deasupra muntelui era un platou pe care s-a așezat mulțimea. Text Și așezându-se, ucenicii lui au venit la el. Tâlcuire Noroadele vin la El pentru minuni, iar ucenicii pentru învățătură. De aceea, după ce a săvârșit minunile și a mătămăduit trupurile, vindecă și sufletele, ca să cunoaștem că este ziditor și al trupurilor și al sufletelor. Text. Și deschizându-și gura, tâlcuire. De ce spune aceasta deschizându-și gura? Poate ar părea că este deprisos spus aceasta, dar nu este așa. Căci învață și fără a-și deschide gura. Cum? Prin viața sa și prin minuni. Dar acum învață cu cuvântul, deschizându-și gura. Text. Îi învăța zicând. Tălcuire. Nu numai pe oceniști, ci și norodul. Și începe de la fericiri, după cum și David a început de la fericiri. Fericit bărbatul. Text. Fericiți cei săraci cu Duhul, că alor lor este împărăția cerului. Tălcuire. Întâi pune smerenia ca pe o temelie, că vreme ce din mândria a căzut Adam, prin smerenie ne îndreaptă pe noi Hristos, fiindcă ca a nădăjduit să se facă Dumnezeu. Deci, cei zdrobiți cu sufletul, aceștia sunt săraci cu Duhul. NOTĂ Pentru fericiți Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață astfel. Mulți săraci cu Duhul are lumea, dar nu cum se cuvine, și mulți care plâng, dar pentru pagubei de bani și pierderi de copii. Și mulți blânzi, dar față de patimile necurate. Mulți care flămânze și însătușează, dar pentru a răpi cele străine și a câștiga din nedreptate. Mulți milostivi, dar față de trup și cele ale trupului. Și curați cu inima, dar pentru slava deșartă. Și făcători de pace, dar prin aceea că supun sufletul trupului. Mulți prigoniți, dar fiindcă sunt fără de rânduială. Mulți ocărâți, dar pentru păcate rușinoase. Fericiți sunt însă aceia numai care fac și pătimesc acestea pentru Hristos și după pilda lui Hristos. De ce? Pentru că a lor este împărăția cerului și pentru că aceștia vor vedea pe Dumnezeu. Și așa mai departe. Așadar nu nu că fac acestea și le pătimesc, sunt fericiți, căci și cei mai înainte pomeniți fac același lucru, ci pentru că fac și pătimesc acestea pentru Hristos și după pilda lui Hristos. Text Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Tălcuire Cei ce plâng pentru păcate, iar nu pentru ceva din cele lumești, și plâng pururea, nu o singură dată. Și nu numai pentru păcatele noastre se cuvine să plângem, ci și pentru cele ale aproapele. Și se vor mângâia și aici, pentru că ceea ce plânge pentru păcat se bucură duhovnicește, iar dincolo, cu mult mai vârtos, se va mângâia. NOTĂ Cuviosul Petru Damaschinul învață ca aceluia care se află într-o frică a lui Dumnezeu și îi se va dărui la vremea cuvenită și plânsul fericit. După acest cuvânt al Domnului din Evanghelie, fericiți cei ce plâng că se vor mângâia. Adică bine este a se plânge cineva pe sine însuși și pe aproapele din dragoste și râvnă. E ca acela ce plânge pentru un mort sub puterea gândurilor fricoșătoare, dinainte de moarte pentru cele ce vor fi după moarte. El suspină în adâncul inimii, în întânguire multă, negrăită. Și nu se îngrijește nici de cinste, nici de necinste, ci disprețuiește chiar viața însăși. Va uita deseori și de mâncare, din durerea inimii și a tânguirii neîncetate. În felul acesta, Harul lui Dumnezeu și Maica de obște a tuturor îi va dărui lui blândețe și începutul urmării lui Hristos, adică a treia poruncă, după cum a zis, Domnul, fericiți cei blânzi. Text Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Tâlcuire unii spun că numește pământ pe cel gândit, adică cerul, dar atunci înțelege și pământul acesta pe care îl pășim. Că de vreme ce sunt socotiți cei blânzi ca de făimați și lipsiți de averi, mai virtuos aceștia pe toate le au. Iar blânzi sunt nu cei care nici de cum nu se mânie, fiindcă unii ca aceștia sunt nesimțitori, ci cei care au mânie, dar o stăpânire și se mânie numai când se cuvine. Nota tot Sfântul Petru Damaschinul ne învață despre Cel ce săvârșește blândețea într-o darul lui Dumnezeu, unul ca acesta se face întărit ca o stâncă și nu mai e clintit de niciun vânt sau val al vieții, ci e pururea la fel, în presosință și în lipsă, în bună stare, în cinste și în ocară. Și simplu vorbind în orice lucru, el cunoaște cu bună pătrundire că toate trec, și cele dure și cele dureroase, și că viața aceasta este cali spre viacul viitor și că chiar dacă nu vrem noi, se fac cele ce se fac și în zadar ne tulburăm și ne păgubim de cununa răbdării și ne arătăm nici voi lui Dumnezeu, fiindcă toate câte le face Dumnezeu sunt foarte bune și noi suntem neștiutori că își va îndrepta pe cei blânzi într-o judecată, mai bine zis într-o pătrundere a lucrurilor. Deci, cel ce s-a învrednicit să păzească porunca a treia, Deprinzându-se într-o toată pătrunderea, nu va mai râde de nimeni, nici într-o cunoștință, nici într un necunoștință, Ci luând darul smereniei, se socotește pe sine ca fiind nimic, căci blândețe e materia smereniei, iar aceasta este ușa nepătimirii. Și prin aceasta, cel ce își cunoaște firea sa intră la dragostea de săvârșită care nu cade, căci acela știe ce a fost înainte de a se naște și ce va fi după moarte. El își dă seama că omul nu este nimic decât un scurt miros urât, pierdut într-o clipă și mai rău decât toată zidirea, fiindcă nicio altă făptură, însuflețită sau neînsuflețită, n-a călcat voia lui Dumnezeu vreodată, ci numai firea omenească, cea care, bucurându-se de multe binefaceri, mânie pe Dumnezeu necontenit. Text Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Tălcuire. Voin să vorbească despre milostenie, arată întâi că se cuvine a păzi dreptatea, și a nu din răpire, și se cuvine a păzi dreptatea cu toată râvna, că aceasta înseamnă flămânzesc și însetează. Și dacă cei lacum, par că sunt îndestulati și se satură, cu atât mai vârtos drepții, și aici se vor sătura, pentru că le au pe ale lor cu întemeiere, adică după dreptate. Notă! Dacă cineva n-a gustat dintr-un lucru, nu știe ce îi lipsește, cum zice Sfântul Vasile cel Mare, dar cel ce a gustat mult îl dorește, așa și cel ce a gustat din dulceața poruncilor. Știe că poruncile îl duc treptat la urmarea lui Hristos, acela dorește mult dobândirea celorlalte, încât pentru ele disprecește adeseori și moartea. Simțind puțin unele din tainele lui Dumnezeu ascunse în Dumnezeieștile Scripturi, însetează mult să le cuprindă. Și cu cât capătă mai multă cunoștință, însetează și arde și mai mult, ca unul ce bea flacără. Iar fiindcă Dumnezeirea nu poate fi cuprinsă de nimeni, rămâne pur reînsetat. Acestea ni le spune cuviosul Petru Damaschinu. Text. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Tâlcuire. Nu numai prin bani se face milostiri, ci și prin cuvânt, iar de nu ai nimic prin lacrimi. Iar cei milostivi vor fi miluiți chiar și aici de oameni, căci cel ce ieri era milostiv, dacă astăzi este lipsit, de toți va fi miluit. Iar acolo Dumnezeu îl va milui cu mult mai mult. Text. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Tălcuire. Mulți sunt care nu răpesc, ci mai vârtos miluiesc, însă curvesc și sunt necurați în alt chip. Deci, Hristos poruncește ca împreună cu alte fapte bune să fim și curați, adică să ne înfrânăm de la patim. Dar nu numai cu trupul, ci și cu inima, căci fără sfințenii, adică fără înfrânarea patimilor, nimeni nu va vedea pe Domnul. NOTĂ Aici Sfântul Simeon, noul teolog, ne învață. Inima curată nu poate înfăptui nicio virtute, nici două, nici zece, ci toate împreună fiind Așa zicând ca una singură și dusă până la capătul din urmă. Dar nici acestea nu pot face singură inima curată, fără venirea și lucrarea Duhului. Căci, precum fierarul își poate arăta meșteșugul prin uneltele sale, dar fără lucrarea focului nu poate îi spăvi nimic. Așa și omul toate le face și se folosește de virtuți ca de niște unelte. Dar fără venirea focului, Dumnezeiesc, ele rămân fără rod și fără folos, Ne-i zbutin să curățească pata și întânăciunea sufletului. Iar cuviosul Teodor al Edesei scrie, Curat cu inima este acela a cărui inima nu lăsândește pentru călcarea vrunii porunci a lui Dumnezeu sau pentru lăsarea ei, sau pentru primirea vreunui gând potrivnic. Continuarea tălcuirii Tot așa cum oglinda, dacă este curată, primește, sau oglindește, fețele, așa și sufletul cel curat primește vederea lui Dumnezeu și înțelegerea Scripturilor. Notă iar Sfântul Isac, Sirul, ne spune, Fericiți deci cei curați cu inima, că nu este timp în care să nu se bucure de desfătarea lacrimilor. Și pentru aceasta, pururea vor vedea pe Domnul, căci de la plâns se trece la curăția sufletului. Text. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Tâlcuire. Fericiți sunt nu numai cei care sunt pașnici față de toți, ci și cei care îi împacă pe cei certați. Încă sunt făcători de pace și cei care pe vrăjmașii lui Dumnezeu, prin învățătură, îi întorc către bună cinstire. Și fiii lui Dumnezeu sunt unica aceștia, pentru că și cel unul născut ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. NOTĂ Cuviosul Petru Damaschinul nu ne arată în amânuțime care este fericirea făcătorilor de pace. Aceștia sunt cei ce au făcut pace în sufletul și trupul lor, supunând trupul Duhului, ca să nu mai poftească trupul împotriva Duhului ci să împărățească harul Duhului Sfânt în suflet și să-L călădezească precum voiește, dăruindu-i cunoștință dumnezeiască. Prin aceasta, unul ca acela poate să rabde prigonirea, baljocorirea și tot cuvântul rău pentru dreptate și se bucură că plata lui multă este în ceruri, Căci toate fericirile fac Dumnezeu după har pe omul care a ajuns blând, doritor la toată dreptatea, milostiv, nepătimitor, făcător de pace, răbdând toată durerea cu bucurie pentru dragostea lui Dumnezeu și a aproapelui. Text Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca a lor este împărăția cerului. Tălcuire. Nu numai mucenii ce se cheamă că sunt prigoniți, ci și alții, pentru că ajută celor care sunt nedreptățiți. Și în scurt vorbind, fericiți sunt cei ce sunt prigoniți pentru toată fapta bună, căci dreptatea este toată fapta bună, de vreme ce și tâlharii și ucigași sunt prigoniți, dar Domnul nu-i fericește pe aceștia. Text Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Tălcuire. Iar acum se întoarce către apostoli, arătând că dascălii vor fi ocărâți în deosebire. Text și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Tălcuire Nu tot ceea ce va fi ocărât este fericit, ci acela care va fi ocărât pentru Hristos și în chip mincinos. Iar dacă nu vor fi acestea două, ticălos este acela, ca unul care pe mulți mintește. Text Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în cer. Celorlalți nu le-a zis plată multă, aici însă arată că lucru mare și greu este a răbda o cară, pentru că din pricina acesteia mulți și-au pus sfârșit vieții. Încă și Iov, celelalte multe ispite răbdându-le, atunci mai vârtos s-a torburat când la au ocorât, spunând că din pricina păcatelor sale pătimește. Text Că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Tălcuire ca să nu creadă Apostolii că vor fi prigoniți din pricină că Hristos îi învață pe ei lucruri potrivnice, îi mângâie arătând că și prorocii pentru fapta cea bună au fost prigoniți. Drept aceea, Domnului îi mângâie punându-le înainte patimile prorocilor. Text. Voi sunteți sarea pământului. Tălcuire, Dar prorocii au fost trimiși numai la un neam, în timp ce voi, ucenicii, sunteți sarea tot pământul prin învățătură și prin mustrări, ca sarea întărind pe cei moleșiți, adică desfrânați, ca să nu nască viermii cei neadormiți. Drept aceea, nu le pădați saramura mustrărilor, măcar de veți fi ocărâți, măcar de veți fi goniți. NOTĂ Sarea este înțeleasă aici prin saramura mostrărilor duhovnicești. Cunoaștem că sarea are calitatea de a feri bucatele de stricăciuni și de a le face gustoase, asemănând pe Apostolii săi cu sarea pământului. Domnul a voi să spună că, precum sarea pământului, are calitatea de a feri bucatele de putreziciune și a le face gustoase, tot așa și apostolului săi, ca să ferească omenirea de stricăciune. Continuarea tâlcuirii Pentru aceasta zice, text, Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Tâlcuire dacă dasculul se va strica sau împuți, adică dacă nu va mustra și nu va o întări ca sarea, ci se va moleși, cu ce se va săra? Altfel spus, cu ce se va lucra în îndreptarea? Atunci afară se aruncă din dregătoria de învățător și se calcă în picioare, adică se defăimează. Text Voi sunteți lumina lumii. cuire. Mai întâi sare și apoi lumină, pentru că ceea ce vedește, cele ce se fac în ascuns acela este lumină, că și tot ce se arată, lumină este. Și nu numai un semn au luminat Apostolii, ci toată lumea. Și nu numai un neam au luminat Apostolii, ci toată lumea. Text. Nu poate o cetate aflată în vârf de munte să se ascundă. Tălcuirie. Îi învață pe ei să fie nevoitori și să ia aminte la viața lor ca cei care vor fi văzuți de toți, zicându-le, să nu socotiți că în colțuri vă veți ascunde, ce arătați veți fi, și de aceea veți grijă să viețuiți fără prihană, ca să nu smintiți pe cineva. Text. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci însfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tălcuire. Eu, Domnul, am aprins lumina, iar a nu se stinge darul, aceasta este a sărguinței voastre ca și a celor să le strălucească lumina vieții voastre. Că iată ce zice. Text Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Tălcuire. Nu zice voi să arătați fapta cea bună, căci aceasta nu este lucru cuvenit, ci aceea singură să lumineze. Dar și vrăjmașii voștri să se minuneze și să nu vă slăbească pe voi, ci pe Tatăl vostru. De aceea, de facem vreo faptă bună spre slava lui Dumnezeu, ți cuvine să o săvârșim, iar nu spre slava noastră. NOTĂ Aici cuviosul Teodor al Edesei spune, precum mirul de mult preț, chiar închis în vase, răspândește în aer bună să mireasmă și umple de ea nu numai pe cei ce stau aproape, ci și pe cei din prejur. Așa și buna mireasma a sufletului virtuos și iubitor de Dumnezeu, răspândindu-se prin toate simțurile trupului, arată privitorilor virtutea așezată înăuntru. Căci cine văzând limbă care nu grăiește nimic fără de rânduială și nepotrivit, ci tot ce-i bun și folositor ascultătorului, ochi înfrânați, ureche ce nu primește nimic din cântările și cuvintele necuvenite, picioare care umblă necovincios, și față care nu se strâmbă de râs, ci mai degrabă e gata de lacrimi și de plâns. Nu va cunoaște că înăuntru se află și multă bună mireasma virtuților. Text. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Tălcuire. Pentru că avea să aducă legi noi, ca să nu socotească ei că este potrivnic lui Dumnezeu, zice mai înainte îndreptând părerea celor mulți că nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Dar cum am plinit-o? Întâi că toate pe care le-au spus pentru el prorocii le-au făcut, iar aceeași evanghelistul adeseori spune, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul. Iar poruncile legii pe toate le-a împlinit, că n-a săvârșit nicio nedreptate și nicio șelăciune n-a fost în gura lui. Și în alt chip a împlinit legea, că și toate cele pe care în chip umbrit le-a însemnat aceea, el desăvârșit le-a zugrăvit. Căci legea a zis să nu ucizi, iar el mai vârtos poruncește, nici să te mânii Asemenea unui zugraf care nu strică însemnarea umbrită, învechită, ci mai vârtos o întărește. Text. Căci Amin zic vouă. tălcuire. Amin este cuvânt de adeverire, în loc de adevăr zic voi. Text. Înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece, până ce se vor face toate. Tălcuiri. Aici arată că lumea trece și se schimbă, dar cât va fi lumea, nici cea mai mică slovă din lege nu va trece. Unii zic că iotă sau cirtă sunt cele zece poruncele legii, alții că este cruce, că iota este brațul înalt al crucii, iar cirtă cel pus de-a deci Domnul zice aici că cele ce s-au zis despre cruce se vor împlini. Text. Deci cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în părăția cerului. Tăcuire. Porunci foarte mici numește poruncile pe care avea să le dea el iar nu pe cele ale legii, și le numește pe acestea foarte mici din pricina smereniei sale, ca și pe tine să te învețe ca smerit să cugeți cu privire la învățăturile tale. Iar cel ce mic se va chema în părăția Cerurilor, adică la înviere, acela va fi de pe urmă și va fi aruncat în ghiena, că nu va intra în Împărăție, să nu fie. Prin Împărăție aici, învierea să o înțelegi. Text iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerului. În Întâi a zis, va face și apoi va învăța, și cum voi putea povățui pe altul pe cale pe care eu nu am călătorit. Și iarăși, dacă eu fac și nu învăț, nu am atât plată, iar de multe ori chiar o sândă dacă din pricina zavistiei sau alenevirii nu săvârșesc lucru învățătoresc. Notă Aici, Sfântul Grigore, teologul, ne învață, în cuvântul său despre peoție. Boala aceasta, de a te crede învățat că nu ești, este vrednică de lacrim și de suspine, mai mult decât orice altă boală. Adeseori am deplâns boala asta, pentru că știu bine că pretenția aceasta îți pierde și bruma de învățătură ce o mai ai, iar umbletul după slava de șart este pentru o mare petic în calea virtuții. Numai unul ca Petru și ca Pavel poate vindeca și opri boala aceasta, numai unul ca aceștia mari ucenici a lui Hristos, care au luat și harul vindecării odată cu puterea de a conduce precredincioși cu cuvântul și cu fapta, care s-au făcut tuturor toate, ca pe toți să-i dobândească. În ce ne privește pe noi, ceilalți, mare lucru dacă ne lăsăm bine conduși și păstoriți de cei care li s-a încredințat vindecarea unor astfel de boli și o cărmuirea credincioșilor, tot pentru aceasta, Sfântul Ignate Brian Cianinov ne arată prăpastia care le se deschide dintr-o a învăța pe alții, mai înainte de a făptui tu însuți. Multe cărți s-au scris în stare de înălăcire, numită părerea de sine. Când sunt citite, se întrevede din în ele prezența unei fine senzualități și o subtilă mândrie care produce asupra oamenilor orbit spiritual și plin de patimă de pe care eu o consider pregustare Harului Sfântului Duh. Nu înțeleg, nenorociții, că ei se desfătează de mirosul subtil al patimilor ce trăiesc în ei, Luândul l în orbirea lor sufletească, drept parfum al harului. Ei nu-și dau seama că numai sfinții sunt în stare să guste cu adevărat o bucurie duhovnicească, că bucuria duhovnicească trebuie să fie precedată de pocăință și de curățirea de patim, că păcătosul nu este în stare să perceapă o bucurie spirituală. Că trebuie să te recunoști nevrednic de o asemenea bucurie, să o respingi dacă începi să te cuprinde, să o refuzi ca și cum nu ți-ar conveni, ca o orbire evidentă și fatală, ca o subtilă mișcare a vanității, mândriei și voluptății. Text Că zic vouă că de nu va prisosi dreptatea voastră, mai mult decât a cărturarul și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerului. Tălcuire. Dreptate numește toată fapta bună. Spre pildă, Iov era drept, cuvios, fără de pihană. Deci, înfricoșează-te, omle, socotind cât ni se cere. Apoi ne învață cum ne va prisosi dreptatea și ne arată faptele bune. Text Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu uciți. iar cine va ucide, vrednic va fi de o sândă. Nu spune cine a dat poruncile, căci dacă ar fi zis, Tatăl meu," a zis celor de demult, iar eu, zic vouă, ar fi părut că pune legi împotriva Tatălui. Iarăși, dacă ar fi zis, Eu am zis celor de demult," cu anevoie ar fi fost deprimit. Deci, nenumind pe cel care a grăit, spune că s-a zis celor de demult, și spunând celor de demult, arată că legea s-a învechit. Deci, de vreme ce s-a învechi și aproape, este de a se pierde. Se cuvine a o părăsi și a alerga la cele noi poruncite. Text Eu însă vă spun voi, că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Notă În textul de la 1805 se află oricine se mânie în deșert pe fratele său, în loc de oricine se mânie pe fratele său. Tălcuire. Proorocii vrând să prorocească, spuneau, Acestea," zice Domnul, iar Hristos spune, Eu însă vă spun vou, arătând stăpânirea Dumnezeirii, că aceia erau slujitori, iar acesta este fiul și pe toate ale tatălui le are. Iar cel ce se mânie în deșert pe fratele său, acela va fi osândit, iar dacă cineva se mânie cu bună cuvântare pentru îndreptare și din râvnă duhovnicească, nu va fi osândit." Pentru că și Pavel cu a grăit către Elima vrăjitorul și către Arhiereu. Dar nu în deșert, ci din râvnă. Atunci ne mâniem în deșert, când o facem din pricina banilor sau a slavei deșarte. Text Și cine va zice fratelui său, Netrebnicule, vrednic va fi de judecat a Sinedrului. Notă În textul 1805 se află Raca în loc de netrebnicului. Raca este un termen aramaic, înscris ca atar în textul grecesc. Raca înseamnă pros sau capsec. În traducerea românești este redat în deoparte prin netrebnic sau necurat. O altă notă. În textul 1805 se află sobor în loc de sinedriu. Pentru sinedriu vezi nota Tălcuirii de la Matei 26, 56, 60 A. Tălcuire. Numește sobor divanul evreilor, iar raca înseamnă tu, după cum avem obiceiul la zice către cei pe care nu-i băgăm în seamă, du-te tu. Deci ne sfătuiește acestea ca să ne învețe să fim osărduitoși și pentru cele mici și unul pe altul să ne cinstim. Unii spun că în Siria că raca înseamnă prost, netrebnic. Deci cel care îl va ocărâ pe fratele său ca pe un prost vinovat va fi de judecat a soborului Sfinților Apostoli când vor ședea pe scaun judecând cele 12 seminții. Text Iar cineva zice, nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Notă Ghena este o vale adâncă aflată în sudul Ierusalimului, între muntele Sion și muntele Sfatului Celui Rău, unde, în vechime pe vremea regilor idolatrii din Iuda, idolului Moloch îi erau aduși copiii ca jertfe. De atunci era ea socotită de evrei credincioși ca spurcată și arunca o nea de dispreț tot felul de gunoaie și de necurății din Ierusalim, cărora îi se dădea foc și astfel se răspândea un miros urât. Și fiindcă focul ardea continuu, se considera ca un iad în care se credea că arde focul nestins, de aceea s-a și numit acel loc Ghiena Focului. Mântuitorul folosește aici expresia ca atare în sensul în care geena focului este un loc de o în care își primesc pedepsele după moarte, sufletele celor răi fiind chinuiți de un foc duhovnicesc și nu de unul material. Tălcuire Mulți socotești și zic că vorba aceasta este grea și aspră, dar nu este așa. Căci cel ce-l arată pe fratele său lipsit de cuvântare și înțelegere, prin care ne deosebim de dobitoace, cum n-ar fi vrednic de ghienă? Pentru că cel ce de faimă și o strică dragostea, și lipsindia, suntem lipsiți și de faptele bune. După cum, dacă este dragoste, stăruim și în faptele bune. Deci toate faptele bune le risipește cel ce o cărăște, fiindcă se desparte de dragoste. Pentru acestea, este vrednic de focul cel veștii. Text Deci dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacăte cu fratele tău, și apoi venind, adu darul tău. Tăcuire Dumnezeu nu ia în seamă cinstea ta, ci mai mult să ne iubim unul pe altul, că zice, îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ne adăugând nimic altceva. Deci împacăte! Fie de are ceva împotriva ta cu dreptate, fie cu nedreptate, și nici nu zice, dacă tu ai ceva împotriva celuia, ci acela de are ceva împotriva ta, sârguiește-te al împăca pe el cu tine, și ne poruncește Domnul să lăsăm darul ca să ne sârguiască la împăcare cu nevoie. Deci tu, vrând să aduci darul tău, ești silit să te împaci, și mai arată că adevărată jertfă este dragoste. Text Împacă-te cu părâșul tău de grabă până ești cu el pe cale, ca nu cumva părâșul să te dea judecătorului și judecătorul slujitorului și să fie aruncat în temniță. Adevărat greșie, nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel de pe urmă bani. NOTĂ Unii spun că părâșul este conștiința. Ca cei ce stăm întotdeauna împotriva voi reile și părăște pe cel ce face răul, iar cale este viața aceasta cu care se cuvine a ne împăca, adică a ne supune ei, atunci când ne îndeamnă la cele bune, iar de la cele rele ne oprește. O altă notă. În textul 1805 aici se află codrant în loc de bani. Odrantul era monedă de mică valoare, din aramă, cântărind mai puțin de un gram și servind la darea restului și la micile cumpărături zilnice. Tâlcuire Unii socotesc că părâș este numit diavol, iar cale viața aceasta. Iar Domnul sfătuiește așa, cât ești în viața aceasta, desparte-te de diavol, ca să nu te poată mustra pe urmă pentru păcat, ca și cum ai avea ceva dintr-o ale lui, iar atunci când se va sfârși viața ta, te va da chinurilor și vei fi muncit și pentru cele mai mici păcate. Aceasta să o înțelegi prin nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă bani, că drantul prețuiește doi bănuți. Iar tu să înțelegi că și pentru părâșii de aici zice aceasta, sfătuind a nu ne judeca, și prin aceasta de la lucrurile Dumnezeiește ne smulge, că măcar de ai fi fost nedreptățit, nu merge la judecată, ci pe cale desparte -te ca nu cumva să se rele din pricina puterii părușului. NOTĂ Sfântul Isaia, pus în deamn, să stăruim iubiților în frica lui Dumnezeu, păzind și păstrând făptuirea virtuților, nepricinuind sminteri conștiinței noastre, ci luând aminte la noi înșine, în frica lui Dumnezeu, să facem aceasta până ce se va elibera și ea împreună cu noi ca să producă între noi și ea o unire, încât să ajungă paznica noastră, arătându-ne orice lucru în care e primește să cădem. Dar de nu ascultând de ea, se va despărți de noi, lăsându-ne să cădem în mâinile vrăjmașilor noștri, și nu ne va mai ajuta. E ceea ce ne-a învățat Domnul aici în Evanghelie, Spune de conștiință că e părâș, fiindcă se împotrivește omului care voiește să facă voile trupului său, și de care, dacă nu ascultă, omul îl predă pe el dușmanilor lui. Text. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter? Tălcuire. Una este curvia, iar alta prea curvia. Prea este cea cu femei care are bărbat, iar curvia se cheamă cu cea slobodă. Text. Eu însă vă spun voi, că oricine se uită la femeie poftindu a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Notă. Se cuvine a ști că poruncile acestea, deși par a fi spuse către bărbați, privește și femeile, căci bărbatul este cap al femeii, iar capul și mădurarele sunt unite. Deci este pedepsită căutătura cea scoditoare, fiindcă din ea curge patima în inimă. Și pentru că pătimind inima este și trupul atâțat spre desfrânare, de aceea mai întrise se taie rădăcina, ca să nu răsară ramul și să aducă roadărea. Tâlcuire Adică cel ce stă și scodește și aprinde pofta din căutătură și iar caută spre a pofti mai mult, unul ca acesta, iată, a și săvârșit rău în inima sa. Și ce folos că n-au adăugat și fapta? n a adăugat-o pentru că nu a putut. Pentru că, dacă ar fi putut, în data ar fi săvârșit păcatul. Notă. Ava Dorotei învață acestea. Domnul ne a dat porunci care ne curățesc chiar și de patrimile noastre înseși, de înseși relele înclinări ale omului nostru din lăuntru. Căci îi sădește lui deosebirea binei și a răului, îl trezește, îi arată cine de care vine la păcat și zice, Legea a spus să nu prea curvești, iar eu zic, nici să nu poftești. Legea a spus să nu ucizi, iar eu zic, nici să nu te mâni, că își depoftiști, chiar dacă astăzi nu prea curvești, pofta dinăuntru nu va înceta să te tulbure până ce nu te vei nepuști la lucrarea ei. De te mâni și te superi împotriva fratelui tău, vei ajunge și la clevetirea lui, și apoi la unieltire împotriva lui. Continuare tălcuirii. Însă cunoaște și că măcar de vom pofti. Dar vom fi împiedicati să făptim, arătat este când Domnul Domnului ne-a acoperit. Iar cât privește femeile care se împotobesc ca să placă unora, chiar dacă nu vor plăcea, se cheamă că au gătit o travă, chiar dacă nimeni n-a băut din ea. Text Iar dacă ochiul tot cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Și dacă mâna ta, cea dreaptă, te smintește pe tine, tai-o și-o runcă de la tine, că și mai de folos să-ți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Tâlcuire. Auzind ochi și mână, să nu crezi că acestea sunt spuse despre mădulare, fiindcă atunci n-ar fi adăugat cel drept și cea dreaptă, ci s-au spus acestea pentru cei ce par a fi prieteni, dar care ne vatămă. Așa fiind cineva tânăr și având prieteni neînfrânați, care îl vatămă. Acesta să-i de la sine, că poate și pe aceea îi va mântui venindu-și într simțire, iar de nu, măcar pe sine se mântuiește. Însă dacă este iubit prietenul, cu aceea împreună vor pieri. NOTĂ Sfântul Maxim Mărturisitorul tălcuiește asemenea. Ceea ce spune parabola în chip se poate înțelege și despre prieteni, care ne sunt ca niște ochi și despre rudenii, care ne sunt ca niște mâini și de slugi care ne slujesc ca niște picioare. Scriptura poruncește să-i scoatem pe aceștia toți dacă ne smintești și ne sufletul." Text S-a zis iarăși, Cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire. Eu însă vă spun vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter, și cine va lua pe cel lăsată, să vrșești adulter, tălcuire. Moise a poruncit ca dacă cineva își va urâ femeia, să se despartă de ea, ca să nu se întâmple lucruri mai rău, căci urându-o poate a fi omorâtă. Și a poruncit ca să îi se dea carte de despărțire, ca să nu se mai întoarcă la el și să se iște tulburare dacă bărbatul va lua altă femeie. Iar Domnul nu strică legea lui Moise, ci o îndreaptă, înfricoșând pe bărbat. Ca să nu-și lase femeia fără pricină binecuvântată, dacă o va lăsa din pricina desfrânării, nu va fi o sândit, dar altfel o sândit este, fiindcă o silește la prea curvie, iar cel care o va primi pe aceasta, și el este prea curvar, căci dacă n-ar fi primit-o aceea, s-ar fi întors și s-ar fi supus bărbatului, iar creștinul se cuvine să fie făcător de pace și către ceilalți, dar mai către femeia sa. Text. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu o să vă spun vouă să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor Lui, nici pe fiind fiindcă este cetatea marului Împărat. NOTĂ Să nu juri strâmb, adică atunci când te juri că grăiești adevărul. Tălcuire! că iudeii îl aud pe Dumnezeu spunând: Cerul este scaunul meu și pământul așternut picioarelor mele, se jurau pe ele: Domnul oprindu-i, nu zice să nu facă acestea, de vreme ce este cerul frumos și mare, iar pământul folositor, și pentru că cerul este scaunul lui Dumnezeu, iar pământul așternut al picioarelor lui, și zice Domnul aceasta ca să nu dea naștere închinării la idoli. S-ar fi socotit că stihiile sunt Dumnezeu de cei care se jurau pe ele, cum se petrecuse și mai înainte. Text Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru. Tălcuire Numai Dumnezeu se jură pe sine, ca cel ce nu este supus nimănui. Iar noi, ne neavând stăpânirea asupra noastră, cum să ne jurăm pe capul nostru care este lucru al altuia, adică al lui Dumnezeu? iar de capul este al tău, schimbă un fir de păr de poți. Text. Și cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu. Tâlcuire. Ca să nu zici, dar cum voi fi crezut, îți arată că de fi grăit totdeauna adevărul. Nu va fi nevoie să te juri, că și nimenea nu este mai puțin crezut precum acela care lesne se jură. Text. Iar ce e mai mult decât acestea, de la ce rău este? Tâlcuire fiind ca se jura, este mai mult decât da și decât nu, este de la deavol. Iar ca să nu zici că legea lui Moise, fiindcă poruncea a face, jurământ este rea, află că atunci nu era lucru rău jurământul, dar după venirea lui Hristos este lucru rău ca și tăierea prejur și în scurt ținerea rânduielor evreiești. De vreme ce și suge lapte la piept, pruncilor le este lucru cuvincios, iar bărbaților le este lucru de rușine. Text. Ați auzit ce s-a zis? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Tâlcuire. Legea, pogorându-se, lor slobozea ca acel care vatăm în aceleași să pătimească ca pentru frica de a nu pătimi pe acelea asemenea să nu se nedreptățească unul pe altul. Text. Eu să vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Tălcuire Rău aici este numit diavolul care lucrează prin om. Dar oare nu se cuvine asta împotriva diavolului? Cu adevărat se cuvine, dar nu prin a lovi împotrivă și prin a răbda, că nu cu foc se stinge focul, ci cu apă, și să nu socotești că vorbește numai despre lovirea peste obraz, ci și despre orice lovire și, pe scurt, despre toată pătimirea. NOTĂ iscusindu ne în lupta la untrică, Sfântul Maxim Mărturisitor trăcuiește așa cuvântul Evangheliei. Când dragi te ispitezi prin gânduri, ți le aduc la obrazul drept, păcându te să te mândrești pentru faptele cele de-a dreapta, Întoarce celălalt obraz, adică scoate la vedere faptele cele de-a stânga, săvârșite de noi. Text Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Tălcuire. Dacă te trage la judecată și te supără, lase și cămașa, iar nu dacă, numai decât și fără de teme, cere aceasta. Text Iar de te vasili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Tălcuire. Dar ce zic eu, haine și cămăși, chiar trupul tău dă-l celui ce te trage cu nedreptate și fă mai mult decât voiește acela. Text. Celui care cere de la tine dăi și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine nu întoarce fața ta. Tălcuire. Ori de este vrăjmaș, ori prieten, ori necredincios, ori de cere bani, ori alt ajutor de cere dăi. Iar cât privește împrumutul, nu vorbește despre cel cu dobând, fiindcă și în lege se poruncește a fi împrumutul fără camătă. Text Ați auzit ce s-a zis? Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Tălcuire. Acum a ajuns la culmea faptelor bune, că ce lucru este mai mare decât acesta? Și nu este cu neputință împline porunca dragostei, că și Moise și Pavel pe iudeii care se înverșunau supra lor i-au iubit, mai mult decât pe sine, și asemenea și toți Sfinții i-au iubit pe vrăjmașii lor. Text Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. cuire. Ca pe niște făcători de bine se cuvine să avem pe aceștia, fiindcă cel care ne prigonește și ne supără, ne ușurează nouă muncă cea pentru păcate, și mai vârtos se cuvine a le răbda pe acestea, când auzi că un dar ca acesta ne dă nouă Dumnezeu. NOTĂ Iată ce ne învață aici Sfântul Simeon, noul teolog, despre sporirea duhovnicească. Cel ce iubește prin simțire lăuntrică pe cei care îl vorbesc de rău, sau îl nedreptățesc, sau îl urăz și îl păgubesc și se roagă pentru ei, ajunge în scurtă vreme la o mare sporire, căci făcând aceasta într-o simțire a inimii, își coboară socotința în adânc de smerenie și în de lacrimi, în care se scufundă cele trei părți ale sufletului. Acela urcă mintea în cerul nepătiminii și o face văzătoare și prin gustarea bunătății de acolo ajunge de socotește toate cele ale vieții de aici gunoai. Și însă-și mâncarea și hrana nu o mai primește cu plăcere și des. Text. Ca să fiți fii Tatălui vostru Celui din ceruri, Că El face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi, Și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Tălcuire. Vezi cât bine îți face Cel care te urăște și te necăjește dacă voiești să rabi iar prin ploaie și soare înțelege tu și cunoștința și învățătura, căci Dumnezeu pe toți luminează și învață. NOTĂ Aici scolia textului Slavon ne spune, Cel care primește învățătura trăiește în lumină, iar cel ce nu primește învățătura închizându-și ochii înaintea soarelui rămâne într-un tuneric. TEXT Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vame și același lucru. Tălcuire. Să ne înspăimântăm că noi nici cu vame și nu ne asemănăm, fiindcă îi urâm și pe cei care ne iubesc. Text Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți, dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Tâncuire A iubi pe unii dintre semii noștri, ca pe cei ce nu sunt prieteni, iar pe alții ai iurâi este lucru al celor nedesăvârșiți, iar al celor desăvârșiți este a iubi pe toți oamenii.